Це були тільки мої трусощі. Я так відвикла від подарунків життя, що рука не простягається приймати їх. А при мою душу так загукано, значулено, обгороджено парканами різних приписів. Адже навіть пташка не може злетіти просто вгору в тісній огорожі. І щеглик, пробувши довго в плітці, не відважується відразу летіти на волю. Геню-геню, якби ти був знав, що тоді діялось в моїй душі? Як скакало моє серце при твоїх словах? Як трепався кожний найменший нерв? А коли мої прокляті уста перебили тобі, коли моє лице проти волі відвернулося від тебе, ах, то моє серце облите кров'ю не тямало себе з болю. А моя душа облита кровавими слізми, мов Магдалина, припадала до твоїх ніг і цілувала їх, і кричала нечутно. Не вір у стан, не вір лицю, не німій, не стій так недвижно, зупини мене силою, рятуй мене перед мною самою, перед моєю глупотою і трусливістю, що це перемагають мене. Але ти занімів, і стояв недвижно, і мої вороги, глупота і трусливість перемогли мене, зв'язали мою душу, і поволокли її, як полонянку з собою. Вона ридала нечутно і оглядалась за тобою, Німим зором благала твоєї помочі, але ти не ворухнувся. Геню, голуби мій, Та невже ж ся хвиля минула назавжди Невже ж така нагода не вернеться більше? Невже ж мені так і тонути навіки В тім морі розпуки, Що вже тепер піймає мене по горло? «Геню, геню, тепер остатня пора, Остатня хвиля, рятуй мене, Не слухай, що будуть говорити мої уста, О, бо вони заморожені, заморені, трусливі, Прислухайся до крику мого серця, До благання моїх очей, Не покинь мене, не від'єпхни мене тепер, Я така нещасна, геню, така бідна, така зламана. У мене нема нікого на всім світі, до кого б я хоч думкою могла прихилитись, крім тебе одного, геню, серце моє. О, не відіпхни мене, прийми мене хоч за свою наймичку, щоб я тільки не мусила жити і душитись ось тут, у тих стінах, що були мені пеклом і тортурою цілих десять літ. Мав же би ти забути мене? Мав же би ти після нашої останньої стрічі зовсім занихати мене? Вибило з серця, мов непотрібний бур'ян, викорчувати, мов коропиву. Боже, не допускай до мене такої думки. Все ж було би страшно. Все ж значило б відібрати по останню стебелинку. Це не може бути. Я чую в серці діамантовий промінь твоєї любові, геню. Він світить, іскриться, і міниться, і гріє мене по-давньому. Ніясніше, краще, ніж будь-коли. Це не ілюзія, це чуття, я знаю. Воно досі держало мене на світі, додавало мені сили в стражданні, не допускало до розпуки. Воно й досі не покинуло мене. Ні, ти любиш мене, геню. Чую все, і вірю все, і живу заю вірою. Значить, нічого надумуватись, годі довше терпіти знущання і наруги. Міра переповнилась. Пора на рішучий крок, і я зроблю його спокійно. Повороту нема. Хіба в могилу до побачення, геню. І вона стрепенулася, розв'язала рушник з голови і кинула його в кут. Підбігла до комода, відчинила його і почала одягатись. Не надумаючись, вона одягла свій звичайний чорний убір, перечесала волосся і вложила маленькі брильянтові ковтки в уха. Потім із найдальшого кутка комоди вийняла малу дерев'яну шкатулку, відімкнула її і добула з неї свої парацеози і кілька білетів гіпотечного банку, ціле своє віно. Все те вона вложила до маленького шкіряного саквояжика, наділа на себе шубу і калоші поверх черевиків, і, замкнувши за собою покій та взявши ключ до кишені, вийшла на вулицю. Була вже зовсім ніч, ота зимова ніч у місті, Трохи бліда від світел, що мигали крізь вікна, і від ламп, що жовтими плямами тліли то тут, то там, край вулиці. Бліда врешті від снігу, що покривав вулицю і дахи, і стиха великими платами падав і падав на землю. На ратуші вибила сьома. Регіна затремтіла. В її пам'яті зовсім віджило те чуття, яке почула колись дитиною. Входячи в темний ліс, у своїй вандрівці до вершка гори. Якимсь холодним, непривітним видався їй досвід, у який вона пускалась тепер, покинувши бачилось назавсіди пороги свого дому. Випливала на широке, незвісне море, на Бог знає, які пригоди. Перший раз на своїм віці зовсім незалежна пані своєї волі. Серце її стискалось тривожним почуттям, дух у грудях захапувало, і вона спішила вперед «Не обертайся, не обертайся!» Шептало їй щось до вуха І вона нараз, немов пхнута якоюсь посторонньою силою Обернулася і окинула оком своє покинуте сімейне гніздо Важке зітхання вирвалось із її грудей Пропали мої надії Чую, що прийдеться вернути назад всю прокляту нору Шептала вона, йдучи далі, помалу стрягнучи в сипкім снігу та ледве переводячи дух. Я опернулася, а це значить, що сила того дому взяла верх надо мною. «Притягне мене назад до себе. Може, вернутися назад?» Вона зупинилася, думала. Але нараз їй шибнула в голову думка, що Стальський вернув додому, а побачивши, що її нема, пустився доганяти її. На вулиці чути було чийсь голос, що видався їй подібним до голосу Старського. І все було для неї, мов, осторога для коня. Здибатися зі Старським, сидіти з ним бік-обік, слухати його слів – ні, ні, радше смерть. І вона, добуваючи всіх сил, пустилася йти, майже бігти, в напрямі до ринку. В боковій вулиці, саме навпроти Вагманового дому, вона зупинилась, вся облита потом, утомлена, задихана. Мусила перевести дух, успокоїтися. В тій хвилі, схвіртки в штахетах, що відділяли вагманове помешкання від вулиці, вийшов чоловік у коротким робітницьким убранні, високий, трохи згорблений, і впер у неї свої плутні очі. Регіна не звернула на нього уваги. Вона так була зайнята собою, своїми думками – що не була б опізнала і далеко більш найомого її чоловіка, ніж барана. Але баран відразу пізнав її. В його хорій голові при її виді збудились якісь спогади. Хтось по щось велів йому звертати увагу на сю паню. Хто? По що? Він наразі не міг пригадати собі, та проте, коли Регіна рушила далі,